Hvordan skal Rasmus fra GIFT ved første blik håndtere det samfundsdilemma, som er opstået med programmet? Er kendte mennesker blevet forbilleder for plastikkirurgi? Og er make-up i kendisverdenen blevet et must? Velkommen til sæson 3 af Markus og Relative der stadig er programmet, der redder kendte ud af forskellige livskriser. Ved hjælp fra eksperter i drama, kriser og hårfarveskift. Med mig i studiet har jeg Helena Witt. Yeah. Og jeg har... <laughs> Det dejligt. Jeg kan se mange. Så wow! Så fedt, jeg er her. Yeah. Uh, Eva Lund. Hej, hej. Begge to fra Bachelor. Yes. Og så har jeg selvfølgelig også Rasmus Lindbjerg, som altid fra Good Luck Guys. Eller et eller andet. Som der altid du, er fra Good Luck Guys. Du er her bare altid. Mit navn er Marcus Eklund, og du er med på en lytter. Jeg er så glad for, at jeg er som gæst i dag. Ja, vi er også glade for det. Og dig, Rasmus. er altså, Rasmus. du, bare. du er, du er jo. Det er jo fjerde gang, du er her, Rasmus. Nej, er det ikke femte? Er det femte? Er det fjerde? Er det fjerde? er, det fjerde? er det fjerde, tror jeg. Nej, så er jeg først halv jubileum næste gang. Ja, du er først halv jubileum. <laughs> jubileum. Har jeg troet, vi skulle fejre i dag? Jeg troede, troede jeg også. Havde. Vi bliver nødt til at få en betalingsordning til dig. Det gør vi. Altså, for... Eller du har slips på, det skal jeg også snart have. Ja, det skal jeg faktisk. Du har taget det. en lås du på. Du har taget på. <laughs> jeg er altid meget casual herinde, faktisk. Man glemmer jo lidt, at det er sådan, at mere en radio, det her. Ja. Nogle gange. <laughs> Men ja, det er rigtigt, jeg har været her rigtig mange gange. Jeg har jo taget prisen for den, der har været her gange. Vi håber, ja. vi kan snakke om. Nej, det skal vi ikke snakke om. Vi skal Nej. ikke snakke om det. Vi skal i hvert fald snakke om, at det her det er jo et program, som uh, giver råd til folk. Mm -hmm. Og uh, jeg håber på, at I vil besvare de spørgsmål og dilemmaer, der er så godt som. Muligt. Og øh, derudover, så har vi jo også en lille mm, hvad kan man sige konkurrence til sidst. Ikke, Rasmus? Du spiller mig stadigvæk en kaffelatte, Så jeg min. Du fik en øl, til sammen. Ja. Du fik f også en øl af mig. <laughs> Uanset hvad, så er der en konkurrence, der er ugens slader. Og øh, I skal komme det, beste, altså det bedste slader, jeg overhovedet har. Og så vinder I en præmie af mig. Og, ja. det er i dag. og den får man så? Jeg vil sige, at den præmie, der er der i dag, den er værd at kæmpe for. Nå, jeg så det er, det er ikke på afbetaling i dag. Ej, det, er, jeg vil... det er ikke sådan noget, hvor man skal få den om to måneder eller sådan noget i byen. Nej, okay. den, er, den er i hvert fald værd at for lad mig sige det sådan. Okay. Men, uh, I finder ud af det senere. Okay. Helena og Eva, uanset hvad, velkommen til programmet. Tak, mange tak. Her i starten, så plejer jeg at skulle lære, min mine gæster er lidt bedre at kende. Nu kender jeg allerede Rasmus godt. Du skal nok få et spørgsmål også, Rasmus. Det er, det er så fint. Men jeg vil starte ud med at spørge om det, som de fleste er nysgerrige på. Og det er Eva. Ja. Okay. Er du, er du, er du den nye bachelorette Nej, Bliver du nyt, ny Det tror jeg ikke nej, eftersom jeg... Ej, uh, nu skal jeg jo ikke sige noget. der skal, skal have noget gossip til senere. Allerførst. Det er vigtigt. Nej, jeg ved allerede, hvad jeg Åh, sej! Okay. Allerførst. Det her, som I, I måske ikke ved, det her, det, det er ærlighedens tro. Aha. Meget, meget vigtigt at være ærlig her. Socialistisk sagt. Det er meget, meget ja. vigtigt at være ærlig her. Det er det vigtigste. Meget autentisk. Ja. Meget autentisk. Ja. Og jeg er jeres ven. I kan stole på mig. Okay. All Ligesom alle og siger, bare sig, hvad du vil. Det er frit tilgængeligt, alting. her. Jeg tror ikke på, at I kan sige noget, som, øh, som ligesom er vildere end noget andet, der er blevet sagt. Nej, det tror jeg heller ikke. Jamen, det er ikke, fordi det er vildere, men nu tænker jeg jo på den konkurrence, du lige har øh, adresseret. Det er rigtigt. Og hvis jeg siger noget nu, så... Var oh, du til casting? Nej. Kunne du godt tænke dig at være bachelorette? Nej. Okay, det <laughs> hurtigt svaret. Så det, ja. Altså, det, jeg tror også, det er, fordi jeg har været... Mig og Mette er jo rigtig tætte veninder, og jeg var rigtig meget på sidelinjen af, da hun var med i det. Ja. Øh, og det var, øh, det var hårdt, øh, og jeg tror ikke, jeg kan fylde de sko ud. Øh, og jeg har også en partner lige nu. Har du det? Har du fået kæreste? Vi er ikke kærester, men vi er... De boller bare Rigt, okay. rigtig meget. Men, og det, det kender jo godt. Altså, men, men så yeah. du har fået... I, du er eksklusiv med en? Meget godt, du har en kæreste, ikke? Jo, vi kan godt kalde det... Jo, vi er I Vi har kæresteregler. Ja. ja. Hvem er det? Det har jeg lovet ham ikke at sige. Han vil gerne være privat. Nå, fordi er, at, okay. Sygbøn. Ja. Og vi er på den måde, der er vi stik stikmodsætninger, fordi jeg siger jo altså, alt for meget om mig selv, ja, ja. Det, og han er meget sådan meget lukket omkring. Ja, han vil ikke, han er det nogen man kender sig allerede? Nej. Det er ikke Morten? <laughs> nej. <laughs> okay. Nej, det er det ikke. Okay. Han er meget anonym. Yeah. Ja. Men du har simpelthen fået en kæreste? Ja. Yeah. nej, tillygtigt. Det er da dejligt at ja, tak. høre. Eller de er ikke kærester, Markus. hvordan forstår det. Er forstå. ja. altså, jeg er jeg, jeg, jeg, jeg, jeg, ja. Altså opdraget i... Altså, for mig er det jo at skabe en overskrift. ikke? Eva, du har Nå. fået en kæreste. Ikke? Jamen, det, jamen, det må du ikke bruge. Okay, så, så bruger du... jeg Eva i et uendeligt situationship. Jeg elsker ham mere, end han elsker mig. Skal altså, øh, Omvendt. Nej. <laughs> ja, jeg meget. Jeg har sagt for meget. jeg har jeg er sagt meget. Prøv, der er noget, i hvert fald har tænkt over. Altså, hvad, hvad er det egentlig, I laver? Du er seksolog, Eva. Øh, Jeg er ved at tage seksologuddannelsen, men jeg har holdt en pause med den nu her, fordi at jeg lige startede på universitetet for at læse dansk, for at få ja. en kommunikationsuddannelse, øh, og så da jeg ligesom skulle starte op på anden, anden omgang af seksologuddannelsen, der, øh, der lagde, der, den lå ligesom i alle de fede weekender i sommeren. Og jeg var sådan, oh. jeg vil et på festival og drikke mig stiv, end jeg vil grave mine gamle lortemønstre og ja. finde ud af, hvorfor jeg har daddy issues og sådan noget. <laughs> der, så, øh, så, så jeg var sådan, jeg skubber den lige. Fedt. Ja. Jamen, fedt. Jamen, ja. Da, og, men, hvad med dig, Hvad laver du? Altså lige nu, der sidder jeg og får mig dejligt kold glas vand her, men nej, nej, nej. udover det, så øh, lever jeg af at være en person på Instagram. Okay, sig ordet. Jeg vil have en ord i fylde det er som om, det er lavet sig fylde ordet. Helena, fortæl mig. Jeg er i... Jeg kan ikke sige det. Helene, influent. Du, du er en, en influencer. En influencer. Ja. Er <laughs> det er det, er folk over 60 min mor, min, min mor, hun siger. er også på hus. Jeg føler, den er skøn, influencer. <laughs> And it's not the Crohn's. <laughs> okay, så ja. du er en influent. Ja. Jeg okay, er jeg er var nemlig lidt usikker. Content creator hedder på LinkedIn. Okay, er det det er på <laughs> yeah. LinkedIn? Ja, content creator. Ja. Okay. Rasmus, <laughs> du er arbejdsløs? Ej det, vil sige. Ej, ej, det er jo mit sted. Spørg. Spørg om lige, hvad han har lavet i dag. Om, hvad du ja, har i dag. Ja. Jeg har... hvor vi at Rasmus? Ej, det du er, er sjovt. Jo, han har lavet Jeg noget. har altså faktisk en karriere og en sponsoreret bil, så bare fucking kom af bro. Åh, oh, det er mere, jeg har. Kan jeg også lige få de kontakter der? Det er kun fordi, jeg vil gå hurtigt videre, fordi jeg har flere spørgsmål. Det er fint. Okay, fint. Rasmus, du er også hjemløs. Nej, ja. jeg er ikke hjemløs nu. jeg bliver det snart. Og jeg har lovet dig jo, at. at hvad vil du sige til dem, der lytter med? Så. Æh, at jeg søger lejlighed, men der så vil sige, det er også, at... Øhm My DM is hot at the moment. <laughs> så øh, der kommer jo dagligt nogle tilbud, og jeg var også ude at kigge på noget i går. Jeg har så ja. valgt at være sådan, det kommer ikke til at ske, fordi der også bor en teenager på 15 i lejligheden. Det kan ja, ikke <sighs> Så tror jeg bare ikke, man kan leve i fred. Altså sådan. <laughs> Ej, det kan man ikke. Øhm, men øh, så nej, jeg leder efter lejlighed lige nu, og øhm, jeg tror, jeg har fået en tidlig midtvejs krise. Sådan lige nej. 32, og så skal jeg lige finde en, en retning i mit liv. Hvad er det for en retning? Fordi at jeg tror, at jeg er blevet meget dårlig til at sætte mig selv, så jeg føler, at jeg har ret til at nyde alt i mit liv. Så jeg føler for eksempel, at det er meget hårdt for mig, hvis jeg skal være et sted, og der er noget andet, jeg hellere vil. Så jeg bare sådan, ej, var det uretfærdigt for mig. Jeg skal have sådan et liv. Og det tror jeg, skal lige til at øve mig lidt i igen, fordi sådan har det jo været før. Yeah. Man kan jo ikke få det hele, som mine forældre fra Jylland siger. <laughs> <laughs> <laughs> så, øhm, så ja, nu... Øhm, ja, og det, det er fint. Nu har jeg altså... Jeg elsker at have dig med, Rasmus. Og især, når du ikke har så meget andet at tage dig til, så er det rigtig dejligt. Jeg kan hurtigt træde til. <laughs> så, så er jeg glad for, at du er her i hvert fald. Ja, tak skal du. Øh, Rasmus, nu går det jo godt med kærligheden for Helena. Det går mm. godt med det kærligheden du. for Eva. Mm. Det antager jeg. Altså, ja. Jeg følger jo med... Okay, vi kan bare spørge, går det godt? Ja, det går godt okay. Det går af helvede det, er bare sådan, det antager folk altid Vi kan se i stedet sammen Så det ligner, at det går godt sådan, Så jeg ikke været hjemme for os for 10 minutter. Altså, bare... jeg kunne jo spørge om, at du lagde en story op for nylig af At du var det virkede til, at du var lidt irriteret over, at Kasper han spillede meget computer Det er rigtigt, du er godt ja, det så kan godt have observeret Det larmer og røv meget Okay, vi, vi kan tastatur. godt snakke om det Du synes, det irriterende, at han bruger mere tid på computeren end med dig Nej, for det gør han ikke. Men når han bruger tiden, kan jeg høre mit toneleje nu blive meget aggressivt, ja. ja. meget hysig. Åh, oh, men det er bare sådan. Det giver mig helt tix at sige. Altså bare sådan. Tænk på det. Det er sådan. sådan og jeg sidder nemlig så gift ved første blik og sådan. Og jeg er sådan. Fanden med køberet du. eller sådan. Skru ned, og han er sådan duggerskud. Altså ikke. hvad spiller han? Counter Strike? Undskyld mig, men er manden ikke? Er han 36? Men der er folk i er min DM. At Counter Strike også lidt retro nu. For den der generation. så mange af mine DM, der er sådan, Nå, det er det, de voksede vokset op med. Ja, det Eller tror jeg. Er vi, vi er også lidt ja, der, der ja. var ja. Hvad er der mange af din DM? Der skriver, ja jeg er også en, øh, en kvinde på 40 og min mand er også 50 og han har spillet 20 år. Det ved, der er mange, der slider ind og siger, vi er med dig, søster. Men en ja. ting, jeg faktisk lige vil pointere omkring at have gamer-kærester, det er, du ved, hvor du har den. Du ved, hvor du har den. Det er ikke sådan lidt sådan, altså, de mm. vil bare gerne være derhjemme og spille computer. Det er fucking rart. Ej, det... den computer vil jeg så lige sige til hans forsvare, er tændt maks to gange om måneden. Så jeg klager Njør, ikke. Ej, jeg. han spiller Hvad, kun du, to gange om du, du måneden. Det er fordi, det larmer. Det larmer. Han, altså, han spiller kun to gange om måneden, og det klager du over. Jeg klager ikke. Jeg Helena, mig, at det du klagede på Instagram. Nej, jeg sagde bare... Nu er den at... tæt igen, og ja, øv bøv. Jeg var sådan... Altid, når jeg ikke er hjemme. Lad os snakke om noget andet. Ja, men det var dig selv, der sagde, at det ikke så oh, åsag godt. Men altså, det... jeg, synes, jeg synes, du lyder heldig. Altså, ja. Jeg fik at vide søndags at... Øhm at øh, nu, nu siger jeg ikke hans navn, men vi kalder ham K, fordi det starter, det starter med han, K. Gud ja. oh, Carsten. Øh, perhaps. <laughs> <laughs> <laughs> Lad os kalde ham Kongo. Nej. <laughs> Kongo? <laughs> med K. <laughs> okay. Nå, men men, men øh, han fortalte mig i søndags, at øh, fordi han skulle have hentet mig, og så spillede Brøndby, og så hentede han mig ikke, fordi Brøndby spillede, hvor jeg var sådan lidt, hallo. Og der, Hvad der skulle sagde, jeg hente fra? fra? en fødselsdag. En okay. børnefødselsdag, ja. Øh, super fedt liv, når man er over 30, ikke? Alle veninderne har børn. Nå, men da han skulle hente mig for den her fødselsdag, og jeg er sådan... Dude, altså det vi aftalt. Sygt. Og, og så havde vi en meget alvorlig snak bagefter, hvor han var sådan, du skal bare vide, at øh, jeg prioriterer fodbold højere end dig. Jeg prioriterer Brøndby højere end dig. Hvad Jeg var sådan, hvad? Okay. Sådan, jeg har vel aldrig nogensinde bedt om at vælge, men hvad fanden? Fuck ja. Og I stedet sammen? ja, ja. Så forklarede han mig lidt, lær mig så var sådan, at være sådan. Det er fint nok. men det, det er, er, er også, stjerne, også meget kontent. raps. Aig stop med at invitere. Ja, det, det er en anden podcast for. det der. Det er helt anden podcast. Det det det Jeg synes at øh, det lyder voldsomt. Jamen også fordi Brøndby, det er hver sundag. Brøndby, det er hver sundag, <laughs> åbenbart, altså. Nå, ja. nej, det er jo meget. Jeg skal, jeg skal leve med hver sundag. Søndag kaster det jo. Exactly. <laughs> jeg går selv meget op i fodbold, så jeg kan ikke judge ham. dreng røv. <laughs> Men, uh, <laughs> Men vi går videre. En dreng røv. <laughs> nu går vi til det, det handler om. Det var godt, at vi lige nåede mit kærtede stiv, der var. <laughs> men det er jo resten. Jeg sker jo godt, der ja, ikke sker ja, noget. Ja, ja. Altså, ja, ja, jeg, jeg ved, det er jo godt. Jeg har valgt karrieren. Eller? <laughs> By the way, jeg har en uh, date der dig efter det her. Ja, den tager vi Gud. Ja. Nå, er den lækker? Ja. Uh, yeah. Kriminel. Også det. Perfekt. Det går tit her. <laughs> nu skal I høre. Nu skal I uh, til at være uh, rådgiver. Mm -hmm. Fordi at uh, det er serien, Gift ved første blik. Ja, elsker Helena, Ja. Den uh, ruller over skærmen netop nu. I 6. episode af den populære serie er der opstået noget af et dilemma, som splitter vandene hos seerne. Folk er blevet meget overrasket og forbavset over, at det nygifte par Rasmus og Sara ikke har haft sex endnu. Selvom det er afsnit sex. Mm. Det er simpelthen på baggrund af, at Rasmus ikke har lyst. Det åbner op for måske et af nutidens største misforståelser, og det er lige mere. Har mænd ikke altid lyst til sex? Og hvis de ikke har det, så må der jo enten være noget galt med dem selv, eller deres partner. Så spørgsmålet til jer, det er, har I også den opfattelse, og nu skal man være ærlig, mm. af at øh, man måske altid har en forventning om, at mænd altid har lyst til sex? Og jeg vil ikke starte med seksologen. Ajj, jeg at sige. Det vil jeg ikke. Mm. Jeg vil måske gerne starte med Helene, faktisk. Ah, okay. Og Fint. Du... Ja. Øhm... <laughs> jeg tror, jeg kan lave det meget kort. Ja. <laughs> ja. <Yeah. Yeah. laughs> yeah. Men, der kommer et mind. Yeah. Lyst er en ting. Jeg tror, følelser og fornuft er noget helt andet. Så jeg kan godt se, at hvis Rasmus gerne vil lykkes, så skal han mm. sådan, have sig selv. Med, og hvis han synes, det går for hurtigt, eller, det, vi kan også lege med tanken om, at han måske ikke er helt op på den store øh, klinge i forhold til fysisk tiltrækning, det kan også godt være, at han lige prøver at arbejde med noget der, så er det klart, at han lige træder to, to skridt tilbage. Men altså, jeg det er slet ikke i tvivl om, at hvis at hun stod, du ved, splitter jeg kong Hans, så ville, han da, så ville da den lille mand, der rejse tror jeg. Det ved man ikke. det, det, nej, det ved man ikke. Tilbage til mit korte svar. Er, men du har det i hvert fald... Det er min en, formodning. Det er min formodning, og ja. din forventning er også, at mænd altid har lyst til sex. Det sagde vi jer til. Og det er ikke, fordi øh, jeg prøver at fange dig, og det er ikke, fordi det er noget for... Din okay, må jeg lige lave det lidt nuanceret også? Ja. Jeg tror ikke, mænd altid har lyst til, hvis, hvis man ikke er sådan fysisk tiltrykket mm. af en anden person. Mm. Jeg tror alligevel, I har nogle standarder. <laughs> okay. Så bare lige for at forstå det. Du tror i hvert fald, at Rasmus så måske ikke helt er fysisk tiltrukket af Sarah? Ja. Øh... Ja. Ja, ja. Ej, jeg har lyst til at sige noget. Det ved jeg ikke, man kan sige. Hvorfor? Prøv. Øh, altså, jeg ja, enten det, eller så har han en meget lille tidsmand. Jeg tror du, ikke... han skulle have en lille tidsmand? Så at, at tænker jeg bare sådan, det kræver lidt ekstra, at man lige viser den. Han har jo vist den på tv, faktisk. Så du det tror, er faktisk rigtigt. Ja. Så du tror, at han, er, at han er lidt pinlig over sin lille tidsmand? Måske ikke. Og derfor er, er, er man nervøs af får Er det det? Det er det, jeg tænker. Men prøv lige at høre nogle syge grunde, jeg lægger op. Lille tidsmand eller... Ikke fysisk tiltrykket. Og jeg tror men, ikke, han er pinlig over den, ellers så har han ikke vist den. Nej, men det glemte jeg lige. I det, er klart, det er klart, det er klart. Tænker jeg. Ja, ja. det er en shower. Ja. Men uh, Rasmus, du er jo ikke udelukket overhovedet for den her snak her. Nej, jeg, altså du, du er jo mand. Har du lyst til sex hele tiden? Jeg vil faktisk lige starte med at pointere, at jeg elsker, at vi har det her emne op, for jeg har jo en syglig obsession med Rasmus. Jeg er så forelsket i ham. Ja. Jeg er så forelsket i ham. Ja. Det er en helt anden ting, ja. men, men jeg bliver nødt til at sige, at jeg synes faktisk, at det, var, det er meget modigt, at det her at det er et emne, han taler om på national tv. Fordi at der ligesom er lidt det, der stigma med, at, at mænd, det er ligesom bare lidt af nogle rovdyr, der bare skal nedlægge bytte, og der skal bare en masse sex på bordet altid. Og sådan og jeg tror faktisk, jeg havde forventet lidt, at de par, der er med, at de var nogle af dem, der hurtigt havde fået den af. Øhm, også fordi de er lidt yngre i det og sådan noget. Men jeg... Jeg forstår ham jo godt, fordi at det er jo meget forskelligt, hvordan man sådan er sat sammen som menneske og som mand. Der er jo også... Øh, altså for eksempel for mig selv, jeg er sådan, når jeg er i et, et forhold, hvor jeg sådan 100% har mig selv med følelsesmæssigt, og jeg sådan er investeret i det, så har jeg meget lyst til sex. Når jeg så ikke har det, så har jeg ikke særlig meget lyst til sex, faktisk. Øhm, så det er, jeg kan godt forstå, at han faktisk lige vil prøve for at give det her en, den mest færre chance, at han lige prøver at sætte sig selv lidt altså ud, og så prøve ligesom, at tage opgaven alvorligt og være sådan... Nu prøver jeg lige at se, hvordan det er, at vi to fungerer sammen som mennesker, hvor det måske ikke er det fysiske, der er betonet for relationen. Mm. At de har det sjovt, at de ligesom kan føre den lidt af. At det der med, at de kan mødes om noget andet, for at, ligesom gøre, mm. at få et, et, et, et godt mm. partnerskab mm. at køre. Så jeg synes, det er fedt, at han ligesom laver den og holder den, holder den kørende. Mm. Yeah. Mm. Eva, yeah. nu kommer vi jo til seksologen. Altså yeah. har du også samme opfattelse, at mænd altid øh, er klar på en lille omgang? Øh, nej, det har jeg bestemt ikke opfattelsen af. Øh, jeg tror, der er rigtig mange ting, der kan spille ind, og øhm, jeg tror, at, at, og nu taler vi totalt generaliserende, men jeg tror, at, at oftere så kan øh, mænds øh, blod fra hjernen søge nedad, og mm. så kan de måske ikke lige sådan, øh, konsekvensberegne, så, øh, så nemt <laughs> som nogle øh, kvinder kan, og kvinder har måske også... Det er totalt generaliserende. Men kvinder har måske også behov for at få, altså få dækket noget lidt mere følelsesmæssigt, inden man bare går i gang med knalleriet-agtigt. Men så vil jeg så sige, at hvis man så er i et forhold, så kan ens altså, livssituation, arbejde, børn, det, det kan jo gøre alt muligt stressfaktor og sådan noget. Mm. Der, ikke? Så jeg tror bestemt ikke, at mænd har, har lyst til sex hele tiden. Men jeg tror oftest, at de har hurtigere lyst til sex, hvis de har øh, tiltrækning til den anden... Til det andet køn. Ja. Eller til, til den anden person. Ja, præcis. Ja. Men jeg tror så, i Sara Rasmusses tilfælde, af hvad jeg har analyseret mig frem til ud fra... Ja, ja, øh, ja, Ja, ja. <laughs> Jeg kan fornemme, at Rasmuss... Har du noter imens du... Ja, totalt. Jeg har virkelig siddet med nogen og visket og skrevet, og ja... Jeg tror, at han er, som Sara også siger, han er enormt omsorgsfuld, og er virkelig sådan øh, passer på de mennesker omkring ham, så jeg tror, at han har måske godt kunne mærke, at Sara er på, på, på. Jeg tror også selv, at han har været på, men, men jeg tror, han har ville passe på hende, og ikke har ville sove hende, og derfor måske har ventet lidt med det. Og nu er den kommet så langt ud, at nu man sådan lidt, så bliver det en kæmpe stor ting, det der med at have sex, mm -hmm. og han har måske også begyndt at kunne mærke nogle af hendes usikkerheder, som gør, at han... Ikke Trækker er så lidt. vild med mm. hende, som han måske var til at starte med. Mm. Altså, det er min tolkning ja. af det, og det, der kan være klippet meget og alt muligt, men... Yeah. men, men jeg Man tror, kan jo aldrig virke... sætte sig helt ind i det. I hans tanker. Nej. Men øh, nu skal I så... Altså, Rasmus, i med dig. Du skal give et hurtigt godt råd til Rasmus. Hvad vil det være? I forhold til øh, være en relation til Sarah eller hvad? Hele, Det er hele situationen, faktisk. Et godt råd. Mm. Det kan være så simpelt som be yourself. Jeg vil sådan sige... Kig min vej i sted for. Du <rællessander> altså, ærligt, jeg, jeg tror, at vi kunne være et godt match. Det, Det, tror, Det tror jeg. faktisk faktisk Ender på en helt anden type ja. end Sara. Ja. Ja, ja. ja, ja, ja. Det er en, en mand. whoever want to <rællessander> be, baby. I'm an actor. Jeg havde ikke forventet andet med Rasmus. Hvad siger du? Du skal også komme med et godt råd. Jeg synes faktisk, at jeg godt kan genkende mig selv meget i Rasmus. Altså, jeg er ikke sådan en særlig fysisk person... Øh, er du det, ikke en særlig fysisk person? Nej, jeg får blidt meget. kan godt føle lidt klaustrofobisk eller sådan. Jeg skal jeg er meget sådan jeg skal virkelig sådan Er du ikke en krammer? Nej, jeg elsker krammen. Men men sådan Hvordan giver det mening så? Jamen nej, mig godt lige Der er forskel de... ved at sige Ja, det er der. På, at blive de hjernet over med 180 og få en krammer. <laughs> <laughs> altså Tak. Tak for sådan havde du lim der. Så så du ikke lige så altså du ikke du er ikke sådan ja, jeg er har... et seksuelt monster. Nej. Nej. <laughs> ja, nu drejer vi den ind på noget. Som jeg synes. Men, er det ikke ja, det, du siger? Ja, pff, det er sgu blevet. Det vil jeg da gerne indrømme. Men, men det, jeg har aldrig været god til sådan en one night stands. Og sådan noget. Det, det sagde mig aldrig rigtig noget. Sådan, det fik jeg ikke en skid af. Det er fordi, jeg har meget sex med følelser, tror jeg. Ja. Og okay. ja. forstår. forstår. Ja, så det der med, sådan, at, at jeg tror bare mit råd til ham, det er, at, at øh, prøv at, øh, faktisk at glemme lidt, at det er et tv-program at mærke efter sådan mm. hvad der føles rigtigt. Det var lidt det der BioSoft, men men virkelig sådan. Altså det lyder det som sådan have følelserne med. rigtigt Ja, fuldstændig og har det selv med. Ja, jeg tror at han ville fortryde det hvis han pressede sig selv ud i et eller andet der var for hendes skyld og ikke hans egen i hvert ja. fald. Eva? Ja, jeg tror at der hvis man har set øh, alle afsnit øh, til og med i dag så, øh, så tror jeg at Altså, det, det, det, han, så skal han ikke gøre noget nu. Altså, hvis de skulle have gjort det, så skulle de have gjort det mm. på dag 5 eller et eller andet. Mm. Altså, sådan, det er, som om... Øh, det blev trukket Jeg ud. tror, skibet er sejlet, desværre. Nej, tror du? Du tror ikke, de når at have sex? Øh, det tror jeg ikke, nej. Altså, du må og, ikke spøjle noget yes. af det. Jeg, øh, altså, jeg ved kun det er fra det program i dag. Ja, men, ja. Men, men jeg tror simpelthen, at skibet er sejlet også, fordi hvis... Hvis de gør det nu... Altså, jeg tror, Sarah, hun vil være mega utryg i... Gør du det nu for min yeah. skyld eller for din egen ja, ja, ja. skyld? Og han gør det for... Mm -hmm. der er altså det er for... simpelthen for... det er blevet kompliceret. Jeg tror det simpelthen, blev for det er blevet forbøvlet. Altså, de skulle bare mm. have drukket sig en lille skid på på dag 5 eller syv eller et eller andet. Og så bare have jernet igen. Men han mærker også så meget efter ja. hans eget behov, at det er som om, at det er af på en usikkerhed mm. på hende. Mm. Mm. Så jeg tror lige meget hvad, så er der opstået en, en ulighed i deres ja. relation. For ja. det er, at hun sådan higer, fordi han ligesom sådan ikke har givet hende det, som hun måske havde forventet. Præcis. Ja. Nu skal vi så runde et andet lille stykke af det her problem. Jo. Fordi det handler ikke kun om mændene. Det handler også om kvinderne. Ja. Mm -hmm. Fordi at, og nu vil jeg jo måske spørge lidt mere jer to, Eva og mm -hmm. Fordi, øhm, vil I føle jer fravalgt, hvis K. eller Kasper? Mm -hmm. ligesom øh, Ikke var det en mod for sex i en periode? Altså, vil, vil I det? Ja. <laughs> ja? Ja. Altså, jeg har en, en mand med et, et, et meget højt testosteronniveau, ja. <laughs> og, så, og så havde vi lige en, en, en, en, en, en, en periode, hvor, at, hvor der ikke lige skete så meget. Øh, og jeg blev jo helt fra snotten. Altså, jeg kunne slet ikke finde ud af at være i det, fordi jeg var jo sådan helt, hey, hvad elsker du mig ikke mere? Mm. Men det var bare, fordi der skete nogle andre ting i vores liv, og han havde travlt, og jeg havde travlt, og... Men, men, men, men det gjorde mig helt forvirret, fordi jeg var vant, eller jeg er vant til at blive begæret rigtig meget. Øhm, så når man lige pludselig ikke får det mere, så kan man mærke, oh shit, jeg skal ikke det tage okay. det her for ja. givet. Altså det er virkelig, kæft, hvor er jeg heldig. Øh, og han en, en mand, der gerne vil mig så det, meget. Men det er jo bare måske en lidt ond cirkel, ikke? Mm. Fordi at øh, så pludselig... Så hvis, og så begynder han måske at tænke, at oh, det er jo ikke, fordi jeg vil fravælge der er. Det kan være stress, eller hvad fanden det end kan ja. være. Altså, det kan være tusind år mm. Men Helena, hvad med dig? Altså, vil du også føle dig fravalgt, hvis, øh, hvis det ikke mm. lige var en det er et godt spørgsmål. Altså, øh, det kan jeg bare ikke svare sådan ensidigt på, for det, har meget, det er meget afhængigt af sådan omstændighederne. Og jeg, kan, jeg synes selv, jeg er ret god til sådan at vurdere en situation. Hvor presset er manden? Hvor træt er han, for eksempel? Også bare, eller sådan, hvor meget overskud er der? Øhm, og jeg kan godt sådan... Og det er ærligt, fordi jeg selv også gerne vil have muligheden for at sige tak, men nej tak. Mm. Og det synes jeg også, at der er der til, at man også siger... Sku ikke lige i dag, du. Men hvis man var vant til at gøre det, som lidt, lidt som Ivas tilfælde, to-tre gange, I don't know, men ja. øh, i om ugen, og så... Øh, øh, eller 17, øh, I don't know. Det der, vi er. Ja. Oh. <laughs> Hold da kæft. Anyway, anyways. Øh, altså, bliver man tænker man så ikke, okay, hvad er det, hvad der sker det her? Er det noget med mig? Altså, kan, bliver du bliver ja. du blive usikker jo, på dig selv? Jo, helt sikkert. Jo, det vil jeg. Jo, det vil jeg. Altså. Øh, men det vil jo så være en anden snak, man havde Altså, at sige sådan, der det, det gør mig usikker, og så kan man snakke om det. Ja. Hmm. Så det er vigtigt at snakke om det i hvert fald også. Det er i hvert fald vigtigt at snakke om det. Ja. Jeg kan ikke spørge dig jo, Rasmus. Altså, kan jeg ikke det? Jamen, jeg har jo faktisk prøvet det ligesom Eva. Ja. Og jeg vil sige, at jeg troede ikke, at det påvirkede mig på den måde, som det gjorde. Men altså, jeg prøvede med min tidligere kæreste, at han, vi havde også været meget fysiske. Mm. Og jeg vidste, at han havde et stort fysisk drive. Til lige pludselig, at der var meget sådan stilstand, Og jeg tror, at jeg var så infatuated med ham, er jeg tog det så personligt, at at vi ikke ligesom, altså gjorde det, når det var, at jeg sådan lagde op til, at der flere gange var, at jeg oplevede, at jeg blev afvist, og jeg har jo taget min øje og, så og sådan sådan tager mig og sådan lavet det den der ikke, altså sådan Fordi du følte, at du ja, og jeg blev usikker. fucking usikker ja, på mig ja. selv og var sådan lidt sådan om så er det bare ikke mig længere eller hvad, hvor jeg bare sådan mm. ja, så så det førte også til mange sådan torvæltede snakke for mig, hvor jeg sådan oh ja, skal man skal huske men... på, der kan altså være en million år og det ja. kan ja. Der, men når man i det så ser man det ikke mm. på den måde, fordi mm. at det der med sådan om jeg har også spist dårlig mad i dag, er jeg så lidt oppustet. Det var sådan, det er jo bare en fucking lojend. Du vil jo ikke være hammer dit svine. Altså sådan. Ja. <laughs> det var sådan der. Og så Som sådan, der kan jeg sige. <laughs> <Sorry. laughs> okay, fair nok. Hvor er hvis vi skal nå de andre lige mere, skal vi videre? Yes. Jeg elsker den her. Det er meget godt. Går den der glade? Ja. Der ja, er melodiene. Ja. Jeg skal have sådan en TikTok-dans, der skal vi lige finde... Ej, please, lad være med det. Ja, jo, jo. Ej, ja. jeg, jeg skal ikke prøve over på mig, så op, det er mig, der er ja, altså, hey, altså, vil du have job, eller vil du have et job? Okay, oh. tre, to... <laughs> Nå, nu skal I høre. Æ, Ekstrabladet har netop bragt en artikel om, at danskerne gerne vil ligne sig i form af plastikirurgi. Ifølge overlæge i plastikirurgi Marie-Louise von sperling er danskernes interesse for plastikirurgi stadig stor, og forespørgselerne om, at ligne kendte mennesker vokser. Ifølge Marie Sperling er der kommet flere forespørgsler om at få lavet træk, der ligner Haile Bieber eller Kylie Jenner. Hvad er det, hun hedder? Kelly? Kylie Jenner. Kylie Jenner. Kylie Jenner. Is she like the Asian? <laughs> ja, Kylie Jenner der. Jeg ja, er så dårlig til der. Kylie Jenner. Der er altså en tendens, at danskerne gerne vil ligne nogle af de altså, andre kendte mennesker, man ser i medierne. Især de unge lægger mærke til, hvilke operationer de kendte får lavet og bliver inspireret af dem. Så spørgsmålet til jer, det er, hvorfor tror I, at øh, der er kommet den her tendens med især unge, gerne vil ligne, kendt det nu? Det er jo meget, det er meget nemt at svare på, tror jeg. Der, altså, der er jo kommet et skift i, hvor tilgængelige vi er med de mennesker, vi ser op til. Det er jo ikke bare tabloidet blad længere. Det er, at du kan følge every step i, altså man kan sige, reality-tv, influencer, øh, altså mm. hvad hedder det, social media, du kan sådan se alle ting. Folk de bliver photoshoppet ud af. Folk de, altså, har penge og får lavet ting og sådan noget, mm. men sådan har det også på en eller anden måde altid været. Du har bare en anden tilgængelighed til det i dag. Mm. Øhm, og det tror jeg smitter meget af på. At altså især unge mennesker, jeg vil sige for mig selv, så tror jeg, at jeg har også været sådan en, da jeg var ung, der var jeg sådan en, der var meget sådan, så meget op til mange mennesker og sådan noget. Jeg tror, at jeg vil selv synes på en eller anden måde, at det vil være svært at vokse op i den kultur, der har så meget pres, som det der med, hvor, hvor vældigt er du i forhold til, mm. hvor mange følger du har på Instagram. Min veninde, hun har lige 2.000 mere end mig, og det er fordi drengene hellere vil have hende. Altså alle de der sådan, små ting, jeg tror, der er i dag som teenager, mm. det tror jeg må være rigtig hårdt, og det tror jeg det er lidt der, den ligger. Så lækker. det er lidt den der tilgængelighed, der er for de særlige de unge, der bare gør, at de bliver simpelthen spammet ja. med skønhedsidealet konstant. Ja, og hvis du ikke er på det, så har du, altså hvis du ikke er på sociale medier, så er du lidt dømt ud. Altså det er jo sådan, det er. Altså det bliver kun vildere og vildere, tror jeg. Så øhm, ja. hvad med dig, Alina? Hvad tænker du? Øh, jeg tror, at, og nu siger jeg lidt desværre, at mange unge, de øh, sætter lighedstegn mellem øh, følger og, og sådan succes på en eller anden måde, eller så har man made it, eller man har i hvert fald gjort et eller andet rigtigt. Så det der med, at jeg tror, at der er ekstremt mange unge, der har øh, forbilleder, øh, som er sådan offentlige ansigter, det vil, så, altså, så betyder det jo også bare, at man... Måske godt vil gå det mil for at ligne dem på en eller anden måde, fordi, nu siger jeg succes, med, med sådan. men altså forstår I, hvad jeg mener? Mm -hmm. ja. øhm, og det synes jeg jo lidt af, en af, af vores... Altså, jeg synes jo også, at sådan, vi for eksempel... Eller os tre gør meget ud af at vise, at man også er almindelige mennesker med rynker og øh, en del her og sådan noget, som... som ja. Jeg synes også, det, det er meget... Selvfølgelig er det vores ansvar, men man skal virkelig også som ung menneske tabe ind de steder, hvor man føler, at man får noget ud af det. Mm. Ja. Og der tror jeg også, du som forældre har et ansvar i forhold til, hvem det er, at dine børn de egentlig ser op til at så snakke med dem omkring ja. den kultur, der er. Ja. Eva? Vi have... jeg, uh... jeg vil bare spørge dig om noget andet. Ja, når, undskyld. undskyld. Ja, kom. Jeg vil spørge dig, bliver du uh, inspireret af det? Uh... Altså, kunne du godt finde på at blive inspireret af at se en, en kendis med en eller anden operation, eller et eller andet, hvor du tænkte, oh, det der, der er blevet lavet, det ser pænt ud, det kan jeg finde på. Nej, okay. øh, altså øhm, altså jeg, jeg, jeg har fået jeg har fået rigtig mange plastikoperationer faktisk, øh, men <laughs> <laughs> <Hey. laughs> woah, that's the gossip. I <laughs> ja. did not, not look like <laughs> uh <-huh. laughs> yeah. Men jeg tror bare for mig så har det været noget som jeg har det er noget, jeg har gået og spekuleret over i mange år, og det er noget, som jeg virkelig sådan har, altså, har, altså har vendt med mine forældre også. Nu har jeg lyst til at sige, at da jeg var barn og ung, og sådan noget, det var jo en helt anden tid, end det er nu. Mm. Øhm, men, men, men, men, men, men jeg tror bare, at, at for mig så har det været vigtigt at summe over det, og det har ikke været i forhold til alle mulige andre. Det har været i forhold til, hvad jeg selv har været usikker omkring. Og så har jeg, synes jeg selv, formået at gøre det, så det stadig ser meget naturligt ud. Mm. Øh, og, det, og det har været vigtigt for mig i hvert fald. Du ser dejligt ud. Åh, oh, tak skal du have. <laughs> det har sødt sagt, tak. <laughs> okay. uh, Helena, mm. hvad med dig? Altså, kunne du godt finde på at blive inspireret, hvis du så en eller anden uh, kendis eller et forbillede, eller en eller anden, som du, mm. du ser måske lidt mere op til end andre, fik lavet en operation og at oh, det kunne godt være, at jeg måske skulle forlade det. Nu har jeg jo set Bachelorette. Mhm med nogle smukke bryster, placeret på julie. Altså virkelig. Og der har jeg været sådan... Åh, oh, det gør jeg godt lige her. Men... Altså... Ellers ikke. <laughs> okay, men, ja, men, jeg, okay så, men jeg kan godt lide det der eksempel. Så Julie, Julie Krigler, er det ikke noget hedder? Jo. Ju, så du, du er blevet lidt, lidt <laughs> inspireret lige. af Julie Kriglers... Øh... Flotte brugseparti. Ja, jeg synes virkelig, at det... Men det, der sådan trigger mig lidt, øh, det er, at det godt kan se sådan, lavet ud for stum altså ret. Det er jo selvfølgelig alt med måde, og sådan en type er jeg ikke. Så sådan, jeg vil sgu fuldstændig udtryk, jeg, hvis... Øhm, men jeg har da set folk forlade sådan noget... Altså, hvis jeg har armet ti øh, børn, så skal jeg da have et brystløft. Det er da helt jo. sikkert. To trælte tidsposer. Du, <laughs> du finde på at forlade bryster? Ja. Er det præmien? <laughs> yes, yes. Okay, så skal jeg <laughs> My God. Jeg skal have den. <laughs> ja, det tror jeg godt, jeg kunne. Du kunne godt finde Ikk, på at Ikke lige uh, i talestund, men ja. Ikke lige nu, hvis vi hvis jeg vi... får præmien og det er nu og du har tid lige. Okay, så kunne jeg faktisk godt. Ej, ja, hvis det er præmien. Ja. Og, det, og det skulle være lige nu. Jeg kan sige, at så, så skal jeg ikke tage bryster ligevel. Okay, okay. Jeg aflyser aftalen. At jeg skal ikke have bryster. Vi ses. Vi, vi ses. Hvad med hvad med Leijrasmus? Lad mig høre lidt om dit hvem, dem du ser op til og den du lige sådan en... Selvfølgelig med. Har du fået lavet noget? Æ, ikke sådan plastikoperationer, nej. Nej, det har jeg ikke. Men jeg får jævnligt øh, Botox og filler og sådan noget. Det har jeg egentlig gjort, siden jeg var sådan noget ser 16. Ud. Tak skal du hvor have. Øh, Hvad ja. har du? det? Ja. Hvor? Wow, det kan jeg slet ikke se. Nej, og det er jo nemlig det. I'm, I'm gonna to keep it natural as well. Men altså, jeg vil sige, jeg lever jo også et. Jeg har jo været i byen hver weekend, siden jeg var 15, ikke? Så jo, jo. Altså, sådan, jeg bliver også nødt til at få lidt hjælp, for jeg kan se slidt ud, ikke? Vi var ude en onsdag. Ja, det kan også godt ske. Øhm, så jeg vil sige, at øh, jeg har fået. Fælder nogle gange, med ellers så har jeg jævnligt fået Botox, siden jeg var 26, faktisk. Wow. Mm. Nu skal I så komme med et godt råd til de unge mennesker, der så lytter med. Hvad vil I? Altså, hvad skal de blive... Altså, måske i retning af det, du siger, prøv lige at have jer selv med og lade være med at kigge ja. måske på andre, eller ja. der kan være andre råd. Altså, mærk lige efter en gang, og også vend det med jeres forældre, og de vil 100% tale jer fra det, men så kan man også bare få nogle andre nuancer på det, i stedet for, at man kun har Instagram og spejle sig i, eller sine venner og spejle sig mm. i. Altså, altså, så få nogle andre nuancer på det, og så mærk efter. Altså, sådan, lad være med bare lige at være sådan, om nu får jeg lavet næste måned, Vent to år. Altså, og så okay. kan det være, at det er noget andet, der lige pludselig bliver mm. moderne. Altså, den gang, hvor, at, hvor det var dengang jeg var ung, så var det jo moderne at få nogle bryster, der sad øh, helt op til øjenbrynene, hvor at, at sådan i dag, der er det, der er det mere moderne at få nogle lidt mere lige, fashion med den lille babs. Ja, og, og lidt mere naturligt og ja, ja, det er fordi, du, og, kan, du kan klæde dig i nogle andre ting, ja. hvor det er, at det ser lidt mere, altså sådan, hvad skal man sige, sobert ud, hvis du har en, ja. mindre, en mindre babs. Ja. ja. Øh, ligesom også med den fede røv. Den er jo også, den skulle være dongedong big på et tidspunkt. Ja. Og den skal også være lidt mere almindelig, Ja. Altså. ja. Så, så, altså, og fashion change also inden for plastic plastikkirurgi. Ja. Så, så, så, så du så. tænker, det jeg lige at høre, det er, husk lige at øh, få nogle nuancer i det, mm. og lige høre måske nogle fældre, mm. som kender jer. Ja. ja. Hvad tænker du, Helene? Øh, altså, jeg, jeg synes egentlig, du sagde meget godt, Eva. Jeg vil sige, sådan, spørg dig selv, øh, er det for min egen skyld? Altså, er det fordi, jeg er utilfreds med noget? Eller er det fordi, jeg gerne vil ligne hende her? Mm. Og hvis det er fordi, du gerne vil ligne Hinde, mm. så kan jeg fortælle dig, det kommer du ikke til. <laughs> du kommer ikke til at ligne. You will never. Nej, så, så det skal være de rigtige årsfærdige. Mm. Ja. ja. Rasmus, hvad skal jeg sige? Ja, kan du ikke huske spørgsmålet? <laughs> nee. Et Det er et råd til dine de lytter, der lytter med. Som, uh, måske, ja. øh, Nej, jeg tror bare, at jeg vil sige... Du kan også godt sige, ved du, at gør det. Ja, men jeg, nej, men jeg vil sige, jeg synes heller ikke, at vi skal tabuisere og få lavet behandlinger. Det synes jeg egentlig er okay, hvis du har nogle ting, yeah. du er usikker omkring. Det er ikke, fordi det skal være sådan skamfuldt og sådan, fuck, prøver at hvile lidt mere i dig selv, fordi du får lavet bryster og sådan noget. Det er, sådan, det er noget helt andet, men som de andre siger, der tror jeg også, hvis du får det gjort for at være et andet menneske, så skal du måske lige prøve at arbejde på dig selv. For, for mig sådan, nu er det ikke en plastikoperation, jeg har fået med de ting, jeg fik lavet. Det var udelukkende kun, fordi der var nogle små ting, hvor jeg tænkte, hvis jeg lige justerede bare lige lidt her, så jeg egentlig, synes jeg så jeg synes, mere fresh Ja. Mm. Yeah. Jamen, yeah. yeah, uh, fremragende. Så so, vær så mig, hvad er det, jeg <laughs> <laughs> oh, <my God>. <laughs> <laughs> Jeg tror, du griner mere end dig selv, end du griner andre. Ja, tror jeg tror faktisk. Også, jeg har lige præcis min egen humor. Ja, men jeg tror man ikke publiker mere end sig lenger end andres. Ja, men jeg kan også godt gøre det, når jeg er alene, hvor jeg er sådan lide ud for jeg skør. <laughs> Hold op, hvor her er bare fjollet. Det skal være. Jesus <laughs> Christ. Ja, men jeg elsker mit eget, eget selskab, så så at være sammen med mig selv. Oh my God. Uh, yeah. uh, du er faktisk den eneste gæst, jeg nogle gange bliver lidt mundlam omkring Fordi jeg ved slet ikke, hvad der yeah? til det Så sådan er mange, der har det omkring <laughs> ja, mig Der er en single Ja yeah. <laughs> They will shut their mouth <laughs> Nu skal I høre, skuespiller og model Pamela Anderson har været i medierne for nylig Det kommer af, at hun trådte op til Paris Fashion Week uden makeup Og viser sit aldrende jeg frem Pamela Anderson siger, at hun vil vise sin ægte side, og der er måske lidt for mange krav fra samfundet om, at kvinder skal have make op på, når de går ud af en dør, eller til events, eller whatever. Især kendte er der mange krav til. De skal se ud på en speciel måde, og øh, i hvert fald i offentligheden. Nogle mener, det er for forfriskende, at Pamela Anderson viser sit end jeg, imens andre mener, hun måske bør noget ud af sig selv, når hun i hvert fald træder sådan et event, især Fashion Week. Mm. Så spørgsmålet er, tænker I, over altid at have op på når jeg tager til events eller festen. <laughs> ja! Eller eller øh, altså, altså tager til ja events eller bare går ud ad døren. Altså gør du det i tænker over det? Øh, altså når jeg skal til events og noget og noget socialt og noget ja så tager jeg makeup på, mm. men altså det meste af min uge går uden makeup. Altså, jeg er simpelthen så Men er det der hjemme? No, nej nej, det okay. er også når jeg på, noget, nej, på universitetet, nej. der altså jeg, jeg jeg ligner noget der er løgn, altså fuldstændig. Jeg synes, jeg er og jeg har bare uh. været sådan ja, yeah, it is what it is. Ja. Altså så må jeg bare gå de næste tre år og være grim, men jeg tror også på min hud pæner og mit hår bliver bedre. Ja, ja? okay. Ja. Så så jeg føler at der er en, en gulerod. Jeg kan jo altså til lytterne, du har jo taget udtaget makeup på i dag. Jeg har taget makeup på i dag. Jamen jeg skal også ud og spise bagefter. Det skal, du skal ud spise. Som om du ikke du har taget makeup. Ja, det gider nok. Jeg fik at vide, at jeg skulle tage <laughs> <til, at du laughs> det. Okay, <laughs> okay. Men, me men i hvert fald, at uh, du, så, så du måske, du, du gør det til events, du gør det til, når det er noget stort, men når det er hverdagsagtige de ting, som uh, universitetet og sådan noget, så tager du, faktisk det, så er bare med. det er jo bare I, ja. hvad? Også fordi, er du klar over, hvad makeup koster, altså hvis jeg skulle bruge ja. penge på? Jo, og, jeg gav det en gang til min søster, sådan noget... Uh, Mascara, tror jeg, det hedder. Yeah. Er det ikke yeah. Ja, altså... Ej, sådan altså, noget mascara. Det er det mange år. Hvad er det? Mascara? <laughs> Nå, det er dyre... <laughs> og rouge. <laughs> yeah. Det ved jeg seriøst ikke. Nej, nej, okay. Brune creme, ja. Brune creme. Hvis jeg skulle... Hvis jeg skulle øh, og også fordi, at så bruger man nu nogle mærker, som er lidt dyre, og hvis jeg skulle bruge det bare på at tage på studiet... Altså, fuck no. Not worth it. Nej, altså, ikke nej. Worth it. nej. simpelthen. Vi har også sådan en dyr parfume til de... Yeah. Yeah. Important night, yes. og så sådan en, hvor man skal ned og have Hvad jeg har du taget ja. på i dag, Rasmus? Jeg har taget en dyre på i dag. Åh, jeg har taget den dyre på i skal bare det i rejt hjem bagefter. Nået i flasken igen. <lønne> Elena, hvad med dig? Ja. Altså, hvis øh. nu, altså tager du altid make-up på, når du får lavet døren? Ikke, hvis jeg bare skal over i netto. Men jeg har faktisk... Jeg er faktisk, det er faktisk et ømepunkt der, men jeg er virkelig alt for god til at tage makeup på. Altså, jeg blev meget inspireret, da jeg så Pamela Andersen. Er det hver dag, der er make -up? Det er hver dag. Fordi du også står og filmer, dame. Har det ikke også noget med det at gøre? Helt sikkert. Helt sikkert. Men jeg kunne være fucking ligeglad. Og så der er mange, ude. der skal se en ud af Ja, og det er det, jeg får det er, jeg er så ked af det, og ja. det er og så er der screenshots bund... og Reddit, og oh, overgør man det. Magter det jeg ved ikke, om Reddit tager det op, at, at, at <laughs> det ligner ikke lige én dag af make-ups'er. Det Nej. tror jeg ikke lige, de tager. Nej, altså jeg har lavet sådan nogle, Makeup, sådan, nogle, I nogle tutorials, reels på Insta, hvor man jo bare starter helt fresh. Og det har jeg det fint med. Altså, det er det fint med. Men det er ikke den, man bruger som forbillede. Nej, det, det er det ikke. Den er ikke profit. <laughs> sådan. Det er det. Ikke. Okay. Men altså, så du er måske. Du vil sige, at du er selv er lidt slem til altid at tage makeup på. og helt altid lige... Men må du lige sige noget? Ja. <laughs> Nej, det må du ikke. <laughs> det er helt sikkert noget med min egen følelse. Jeg kan faktisk huske, at jeg havde en studieveninde, der troede, at i tre år på mit studie, at jeg gjorde det for min ekskærs skyld dengang. At hun var sådan. Jeg har altid troet, du tog makeup på for for din eks så sådan Nej, det er 100% for min egen skyld. Jeg ja. elsker det. Jeg elsker sådan, og det, det er hyggeligt. Jeg kan godt lide at nørde det. Og jeg føler mig rigtig godt tilpas. Ja. Ja. Ja, ja. ja. ja. det var det. Sådan. Det var det. <laughs> Rasmus. <laughs> ja. Du elsker... Hvordan skal vi tage den her? Ja. Går du meget med op? Nej, det gør jeg egentlig ikke. Altså, jeg vil sige, at... Jeg kan huske, da jeg lavede øh, mit første sådan master-interview, inden jeg skulle være med i Prince Charming, der fik jeg et make-up-artist på, der ligesom lavede et eller andet øh, noget, øh, foundation pudder noget, og jeg var i chok over, hvor pæn jeg var. Jeg var sådan... Woo, I looked amazing. Og så yeah. var jeg sådan, lidt sådan, bagefter, sådan, nogle gange, hvis jeg sådan skulle sådan så kunne man lige sådan, arbejde med lidt puder, som yeah. ikke var så shiny yeah. og sådan yeah. Så nogle gange har jeg måske lige lidt pudder på, øh, men ellers så gør jeg faktisk ikke så meget. Så laver jeg jo selvfølgelig mit skæg. Det tror jeg... Har vi ikke også snakket om det før? Det ved jeg ikke. jeg hvad? Hvordan laver jeg, jeg det? Faker jo lidt mit skæg Ja, det er jeg forhåbentlig også vers 96. Men øh, nej, jeg vil sige at jeg har jo et godt skæg i forvejen, men ja. jeg kan godt, jeg så nemlig for mange år tilbage, der så jeg mm. en Snapchat, der fuld DJ Khaled på Snapchat. Ja. Og så så jeg nemlig hans makeup artist, lige sådan sinde tegnede hans skæg op, så de steder hvor det var, at han ikke lige havde en perfecten edge mm. eller lidt huller, så blev det bare sådan fyldt ud, og så sagde jeg til min ven, prøv lige at jeg gør det der på mig, og så har jeg faktisk gjort det lige siden. Så ja, det er flot, ikke fordi det er det ikke fordi det er lige så amazing, når jeg har været bad. Det bliver noget sige. jeg er også blevet meget grodskægget faktisk. Det kan man ikke se. Nej, det har jeg også fjernet til. Oh. Okay. okay, er du det? Ja, ja. jeg er helt god her. Stop. Det er da ikke mm. rigtigt. Nej, okay, jeg kan godt se at det er en lille smule, når ja. lyset lige, lige falder ja. mod vest. Men jeg og vil sige, at jeg også sådan. begyndt at farve det med sådan noget skæg farve Rigtigt det har jeg bare ikke lige nu, men så farver det, så er det sådan sort i over en måned. Ikke? Okay. Jeg prøver jeg jo ved at være en gammel dreng. Nej, altså, er ikke en, en gammel dreng. Men øhm, så skal jeg så spørge jer, mm. fordi at Pamela Andersen er lidt oppe i år. jo. Iva, kunne du godt finde på, når du så bliver ældre, at bruge cremer øh, og make-up og sådan noget, til måske at fremstå øh, yngre? Ja. ja. Det er bruger det, jeg alle ikke gør. cremer nu? Det er jo det, er jo det jeg, Ej, jeg gør. Nej, jeg bruger ikke noget. noget. Bruger du ikke en creme? Nej. Jeg kan Heller jeg ikke den blod en... Nivea? Jeg bruger ikke Som <laughs> der er på alle drenge med badevalgte. Ja. Ja, er der en blod Nivea? Ja. Ja. det er bare sådan noget. Ja. Nej, nej ikke, for, altså, der no. jeg er men, er så som Jeg får jo angst bare ved at snakke om at leve uden en creme. Ja. Jamen, jeg ved det ikke. Jeg tænker ikke over Men I du, vil, øh, ja. Ja, du øh, vil gerne fremstå yngre, når du bliver ældre? Jamen, det vil jeg allerede gerne nu jo. Ja, ja. okay. Ja, så ja. Du, du tager måske... Okay, er det derfor, du tager make op på? Er det for at fremstå yngre? Nej, det er nok ikke derfor... Jeg, nej, det er det ikke. Men jeg tror, at jeg gør en masse ting, som... Øh, altså, så, jeg, jeg har også fået lavet Botox, nu ved jeg godt, det ikke er op, men verdenen men, men sådan, det der med at gøre nogle ting, som så man både med og uden makeup ser lidt yngre ud. Altså for at lavet noget laserbehandling mm. og sådan noget, som lige, lige udretter de fine mm. linjer og sådan noget. Så jeg gør jo allerede nogle ting nu, for ikke at få de her kravetør herude. Ja. Okay, ja. Helena? Mm. Nye bryster og, øh, <laughs> og, og så makeup og kræmer. Øh, Fuck, det var mig om 10 år, det der. Det <laughs> er noget overskrift, jeg, man, ja, her, jeg Det er for... set <laughs> sikkert. Ja. Men ja. hvad så? Altså, kunne du også godt finde på, at... Øh, at ligesom fremstå yngre, både Ja, yeah. yeah, det kunne jeg nok godt. Men, men igen, der, altså, jeg gør, og jeg skal ikke noget for andres skyld, men det er meget mig selv og min følelse i kroppen. Så sådan, hvis, jeg, jeg kunne også forestille mig, hvis man en dag altså, er gravid sådan med parfume og sådan noget, der bliver jeg også meget mere strikt i mit makeupforbrug. Jeg tror, det vil ændre sig ret meget, jo ældre jeg bliver. Altså, henter du til, at du snart skal være gravid? Eller? Nej. Gør, gør sepsine, altså. <laughs> det ville være sygt. Det ville være sindssygt. Ej, vil, så ville du gode. faktisk vide Vil jeg det? Nej, altså, ah, så du vil. Siger jeg Et par bryster. Altså, kan ja. du huske, Jackie, hun lavede dem, hvor ja, hun Jackie den? hvor hun tog den. Man må ikke lyve. Man må ikke lyve hende, der er no. alle rum. Hun sagde, at hun var gravid, og så det var, okay. Okay. Det var, okay. var det en løgn. Det var sygt. Det var så sygt. var helt rasten Ja, det var det. Nej. Rassen blev faktisk virkelig blev så rastende. N <laughs> så bare lade være med liv. Men, okay. <laughs> øh, men ja, du vil i hvert fald følge yngre. Ja. Rasmus, jeg, getter, jeg ved dit svar, så det, det behøver vi ikke. <laughs> Afsluttende <laughs> kort, så vil jeg simpelthen spørge Jeg synes I simpelthen, at den her præstationskultur så er gået for langt? I forhold til i hvert fald især kvinder. Med at skulle fremstå med ikke op og, og det er faktisk også lidt med plastikkivgivning, ikke? Mm. Altså lige at, at hele den her præstationskultur jeg er gået ikke, for langt. Den, jeg ved ikke, om den er gået for langt. I hvad vi gør, det anderledes. Det er hjalp, nej. Nej, det kan jeg ikke. Jo. Jamen, det. Jeg, jeg synes ikke, den er... Jeg ikke, den er... er nej. Den er ikke sort-hvid. Nej. Det er nej. Jeg tager det som en nej. Helene. <laughs> Fuck. <laughs> øh, nej. Nixon. Rasmus. Så spejer du den og så siger jeg ja. Uenighed. My God. <laughs> Fordi vi skal videre til det. det skal jeg glæder vi mig allermest til. Vi har jo altid så travlt. Ej, okay. så var det hårdt at stå op, gammelt mand. Jeg er da også blevet gammel. Så. Ja, ja. 26. Nå. Helt er baby. Ja, det er ikke en baby? Nå, no, vi skal med. til, og vi har faktisk 7 minutter. 8 minutter, måske. Til at komme med deres bedste bud. Så det skal gå lidt stærkt. Okay. Ikke 8 minutters historie, Eva. Men oh, jeg, er... jeg skal slutte. Ja, det er det ikke det, fordi jeg kommer altid til at tage <laughs> frakestalt. Men du er det bedste. Det er rigtigt. Du taler hurtigst. Eva. Er det, er det gossipen nu? Ja. Ej, jeg har, øh, det er nu overskrifterne skal skrives. Det er nu, du får din fame. Det er, nu, det er nu alt. Spotlight er på dig lige nu. Jeg har forladet alt. Det så snart me. <laughs> har du knaldet med Lars Løkke? <gasps> Nej. Nej, det har jeg ikke. Øhm... Jamen, jeg, øh, jeg føler nu, at jeg gav mit gossip væk tidligere. Det? det? der, med, jamen, det der med, med K, at jeg har en, som... Du, du, du, du, du, jamen, det ville være fedt, hvis du sagde, at hey, jeg har en kæreste. Ja, Nå, jamen, det har jeg ikke lyst til Dem, der er vi ikke. Okay. Så er du så, øh, Jeg ses jeg, jeg med ser en, som jeg måske jeg ikke eksisterer. Det er ikke en overskrift. Okay, vend lige, øh, kast den lige videre hurtigt. Jeg skal lige tænke, fordi... Godt, Helene, du har endelig mest at lidt over det. Det har jeg nemlig ikke. <laughs> altså, det, okay, jeg vil faktisk bare lige sige, at jeg havde tænkt over, at... Jeg havde meget svært ved at, at kaste nogen under bussen. Jeg vil ikke, jeg vil ikke blive uvenner med nogen. Det, det sker tit her. Nå, men jeg har noget på dig, ellers. Det var det, <laughs> <laughs> altså, bare sørge for at slutte af. <laughs> slutte af jeg, her. Ja, okay. <laughs> Æm... Du må godt køre kast på under bussen. Ja, ja. Han, han hører ja. det alligevel ikke. Øh. Okay. Øh, gossip, okay. <laughs> Kom med den, Helena. Nej, men det ved jeg ikke, om jeg men... Det skal være noget spicy. Det skal ikke det... være sådan noget. Og så slog han en prudt i hårde ordet. Det det, jeg skulle, jeg skulle sige. Prudt Jeg skulle bare til at sige, at han... ja, Nej, men de er så sygt høje. Nå. Altså sådan... Må jeg prøve at lave den? Øh, så prøver jeg at lave den. Er det prudten? Nej, det håber jeg. Okay. Det var mit skal, Altså, det forstår jeg slet Okay, øh, okay. Øh, Helena... Kan vi tage den om? Nej, vi kan ikke tage den om. <laughs> Helena, det var virkelig dårligt. Øh, Helena, vil du komme med noget ordentligt? Altså, okay, har dig og Kasper en aftale om at få børn inden for hvornår? Åh, oh, det, det, det kan jeg godt sige. Ja. Øh, altså, man ved jo ikke, om man kan få børn. Hvorfor? Nej, om altså, han, du, man ved ikke, om han kan. Det ved, det ved jeg jo ikke. Vi Nej. har ikke prøvet. Nej. Altså, du ved. Men hvornår, det, ja. hvornår har I snakket om, I vil Ja, okay, jeg tror inden for de næste... Ej, fuck, det er sådan, det. Mm. 30 år. <laughs> Nej, altså hvad du snakker om? Hvad ja, om? Vi, har, vi har snakket om, at jeg tror, inden for de næste... Jeg ved det ikke. I har snakket. Et til to år, måske. Så et, et to år stykker. Ja. Okay, spændende. Det er jo snart. Ja. Okay. Ja, ja, ja. Jeg Ej. Jeg til lykke. Ja, han er 36. Okay. Ej, ikke en gammel mand. Du er ung, skat. Det ved du, du lytter med. Ja. Okay, ja. En til to år. Ja, det, det vil jeg Det er jo lige rundt om. Og jeg vil gerne sige til lykke til den på den. Altså. Ja, lad os håbe. Altså, lad os håbe, det kan du. jeg gøre. Præcis. Jeg vil ikke jinx noget, det er derfor, at man, yeah. jeg siger ikke... Den gamle mand. Ej, ah, stop. <laughs> jeg kan det godt sige det. Jeg da... Altså, det kan jeg godt. Nå, okay. Det er set, nu er der noget gossip, ikke? Nu er vi i okay. Okay. Nu er det okay, fylde Men det er jo fint nok, fordi så er der, kan du se overskriften, ikke? Hey, ja. børn, lære lidt. Ja. Ikke... ja. Helena. Ja. ja. Ja, det er lige meget. Så kigger man ind, og så siger man, nej, det er først om lang tid. Det er det jo ikke et, et, et overigt lang tid. Anyways. Nej. Eva, I, uh, Eva. Jamen, jeg er kommet videre Nej, i morgenen. Nej, Eva, jeg kan slette dig fuldstændig. Du kan blive simpelthen bandlyst. Jamen, jeg har noget virkelig nice Jeg skrev nice det i går til jer. Normalt jamen, skriver jeg, jeg... halvanden jamen, time, jamen, inden jamen, folk skal ind. Men så, så trak det ud af mig, inden jeg har noget andet. Men jeg tror, det er et kontraktbrud på noget. Jeg, og jeg kan fortælle dig en ting. Ja. Det er det ikke. Der er et brymøller på køden med mange kontraktbrud ja, her. Det er der. Okay. Bare sig det. Jamen, det kan jeg ikke. Jo, fordi jeg... Du kan godt sige det halvt. Du kan godt sige det sådan lidt. Okay. Ja, bare sige det. Der kommer noget mere med mig på tv. Okay. Ja. Det røv, det er blevet sagt før 100 <laughs> gange herinde. Altså, vi skal selvfølgelig vide, hvad det er. Jeg synes faktisk, du er meget spændende. Ja. Nu. Ja. ja. Og nu... Skal du have det her job? Rasmus? Du kan jo godt sige, hvad det... Kan du sige lidt, hvad det... Nogle buzzwords til, hvad det handler om? Nej, handler det? handler om øh, sex... Ja, så det er øh, Er det øh, Mælkevejen på Stjernerne? Nej. Hvad er det nu, der hedder? Stjernerne på Mælkevejen? <tryk> er det porno? Er det porno, ja? det er porno. Fakti on Red Tube. Nej, det kunne godt være. Nå, okay, så det er, sådan noget, det er sådan et seksologprogram? Æ, nej, det er jo men det er det faktisk lidt. Det er i hvert fald noget, som hjælper mig rigtig godt på vej i min seksologkarriere. Og det er en... Øh, er det noget helt nyt, snit, nyt format, eller hvad? Det er noget helt nyt. Det er noget, det er noget virkelig spændende, og det er noget, som kommer til at... Er du vært? Nej. Jeg er deltager. medvirkende. Ja. medvirkende. Ja. Kan man vinde noget? Nej, desværre. Det er på et meget højere plan en uh, reality tv. Okay, så Sorry. det er DR. Jeg gætter på DR. Nej. Det er sådan de laver. Er det to? Mm -hmm. Nej, jeg ved, hvad det hedder. Nej, du gør det. Ja, jo. jo, fordi jeg kender en, der laver det. No. Skide godt. Se, ej, så er jeg på dybt vand nu. Er det kontraktbrud? Det ved du ikke. Jo. Det er lidt kontrakt. Ja, ja, men ja. de gør ikke noget ved det. Nej, det koster flere penge for dem at tage dig i retten, end det gør, for, for at hive dig ud af det. Ja, det, det ved de ikke, når det er... Nej, nej, det er totalt... Det er, det er, det er fugazi. Nej, nej, nej. Min kære Rasmus, ja. du skuffer aldrig. Hvor du skal slå. Jeg. Du skal slå ind... Altså, der er to gode overskrifter her. Men det er, fordi ja. min kommer lidt med en forklaring. Og jeg havde ja. fakt... Vi har, du har to og et halvt minut. Ja. Okay, jeg havde faktisk overvejet, at det noget, jeg ville sådan sige øh, højt på min egen platform på et tidspunkt. Men nu kommer den bare her, fordi ja. jeg, jeg vidste ikke, hvad jeg skulle sige. Jeg kan heller ikke kaste folk under bussen. Øh, og jeg har ikke en kæreste, jeg kan gøre det på, så jeg tager mig selv. Øh, men øh, jeg har øh, i forbindelse med, jeg tror, at jeg har været igennem også sådan public i nogle forhold, hvor det er, at jeg føler, at der, det har rykket lidt nogle ting i mig, hvor det er, at jeg måske har nogle gange mistet lidt mig selv i forhold til, at jeg har været sådan lidt afhængig af at få bekræftelse for de mænd, jeg har været sammen med, så har jeg faktisk trukket stikket det sidste år, og jeg har været øh, et år i dag. Hvad? Mm. Er det i dag? Altså i dag? Mm. Den her dag? Dagen i dag? Mm. Er, er, det, altså, er det den dag i dag? Altså den her uge i hvert fald, ikke? Nå, det er da flot Men, øh, men jeg ja, og det er selv valgt Og det er den bedste beslutning, jeg har taget i mit liv Og det var ikke fordi, at der var et mål med et år Men jeg kunne mærke, at nu skulle jeg lige finde ud af Hvad jeg ville, og hvem jeg selv var Og så skulle jeg finde ud af, at jeg skulle ikke føle, at jeg var nået gennem en bekræftelse fra nogen partner eller nogen mænd, eller nogen, der gad at jerne over en, en søndag morgen. Så jeg var bare sådan, det skal jeg lige finde ud af. Jeg trækker mig for alt, og så lige finder det i mig selv. Og det har jeg faktisk gjort, og jeg har aldrig haft det bedre med mig selv, end jeg har i dag. Og så det er perfekt. Ej, det så uh, er story. Ja. Ej, ja. ja. Og nu vil jeg sige, at jeg, jeg er lidt ligesom... Nej, det har faktisk været fint. Men jeg er sådan, lidt ligesom sådan, forestiller sådan en mørbræd, der har ligget og sådan i <laughs> et helt år. så rigtig, den er så klar til at tykket, ikke? Ja. Og nu skal jeg til fest på lørdag. Så lad Ej, os se, det, det, hvad der skal ske. Uh! Jeg skal være spændermænd i det udklædningsfest. Hallo! <laughs> nej, jeg skal på arbejde, så... <laughs> Ej, vi skal jo til fødselsdag, også ja. næste uge, det er rigtigt. Ja, det er næste uge. Nå, øh, ja, det bliver det indsendt. Ja, fritag. Fritag, så er det fødselsdag. Nå, ja, ja, ja. Ja, ja, okay. Ah, ja, Ej, der, der kommer også. Ja. Tur igen. Så det er det. Ej, det er fritabæs ja, fødselsdag, ja, og den kender jeg også godt. Ja, ja, alle her har haft fødselsdag, siden jeg sidst har fået et, et ordentligt slag. Ej, hvor godt til dig. Ja, ja. Er det er, jeg, jeg kan ikke finde ud af, om jeg skal applaud det, ja, eller jeg skal sige. Ja. Ja, det, det er sådan noget, sige. man skal sige, fuck, hvor er det godt, du har investeret, eller noget. Jeg sådan, ja, ja, men, det derfor? Derfor? ja, man kan, jeg kan jo også Fortsats godt investere selv, selvom man er sex ja. Ej, jeg tror, at jeg, det, jeg havde ikke sat et mål Jeg havde bare sat et mål med, at jeg skulle vågne op Og så bare havde det sådan Rasmus, jeg skal vælge en vinder It's amazing. Ja. Og jeg vil simpelthen give vinderen i dag til Ikke dig, Rasmus Hvorfor? Fordi det, altså, så vigtigt er du heller ikke, at du ikke har sex Jeg synes, det er flot Jeg tror, at jeg må sige, at vinderen går til Helena i dag. <tryk> Helena patter okay. Helena, du skal, vil du høre, hvad du har vundet? Øh, jeg er fuldst... Ja. Nu skal du høre. Ej, det du får dig hvidlæmnet. Nej. Mener du det der? Det, er, det mener du. Det.